karibu ndani ya Eastanc TV upate kufahamu historia mbalimbali za makabila yanayopatikana hapa nchini Tanzania ambapo leo tunazungumzia kabila la Wasubi. Kazamaji karibu twesote. Jina langu ni Astida Samuel Wasubi ni kabila mojawapo wapo kati ya makabila yanayopatikana katika mkoa wa Kagera nchini Tanzania. Wasubi wamechanganyika na Watanzania. Sehemu kubwa ya kabila hili wanapatikana katika wilaya ya biharamlo Mkoa ni Kagera. Pia kabila hili wanapatikana katika maeneo mengine hapa nchini Tanzania wakijitafutia riziki zao na kustawi kwa njia moja ama nyingine. Kabila hili linaongea lugha ya Kisubi ambacho ni kibantu ingawa Wasubi wote si bantu. Wasubi wanaweza kuelewana lugha na majirani zao wa nyambo. Waha wazinza na walongo na kwa kiasi fulani na makabila mengine ya maziwa makuu ukiacha makabila mengine makabila hayo ni kama wasukuma na wanyamwezi kabila hili lina historia ndefu kuanzia ya sita ya wakati wa utawala maarufu kutoka kaskazini mwa Uganda ya sasa sehemu ya Ankole ilijulikana kama Ruhinda aliposafiri na watoto wake na kuhamisha makazi yake katika maeneo ya Karagwe baada kuanzisha utawala wake watoto wake walielekea maeneo mengine katika eneo la maziwa makuu ile ilijulikana interlacustine region mmoja kati ya watoto wa ruhinda alielekea lusubi na kuanzisha miliki yake ya kiutawala bila ya shida yoyote kama ambavyo ilivyopua kwa maeneo mengine kama nyarubungo katoke kitu chebogo, uziha na kwingineko Hali hiyo ilitokana na maeneo hayo. Ukaliwa na wakulima wachache ambao hawakuwa na nguvu ya kuzuia wageni ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kisilaha na usajiri mkubwa wa mifugo. Jambo hili lileta matumaini hata kwenye jamii ya wasubi iliendelea kuongezeka na kujimarisha kama miliki ya kiutawala ikiwa na mahusiano na miliki nyingine pamoja na majirani zao kiwemo kama zile za Karagwe, Wanyambo buha, Waha Burundi, Warundi Rwanda, Wenyarwanda Buganda, Waganda Ankole. Mahusiano hayo yalikuwa pamoja na biashara, teknolojia ya chuma kuoleana vita vya kupanua au kulinda mipaka siasa na imani za kidini za asili Kabila hili la Wasubi lilikuwa na milki kamili wakati wa Ujerumani ikitwaa utawala wake Tanganyika, Rwanda na Burundi. Milki ya Wasubi iliendelea kuwepo hata wakati wa utawala wa Mwingereza. Milki hiyo ilidumu kwa muda mfupi baada ya uhuru wakati wa tawala za kichifu zilipoondolewa rasmi na serikali ya Tanganyika ili kuimarisha utaifa miongoni mwa Watanganyika na hatimaye wa Tanzania kutokana na eneo la kijiografia la Wasubi kuwa kubwa kuliko wingi wa watu eneo hilo litaliwaliwa na uwoto wa majani mengi na misitu ya savana wilaya iko na mapori ya burugi kimisi ambayo ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori kwa sasa Wilaya ya Chato ilitengwa kutoka eneo la wilaya ya Biramlo. Kwa miaka mingi jamii ya Wasubi ilitegemea kilimo, ufugaji na uvuvi kwa ajili ya uchumi wao. Baadhi ya maeneo wanafuga mifugo mingi ikiwa ndio njia kuu ya kiuchumi. aina ya ngombe wanaofugwa kwa wingi ni aina ya nkole ambao kwa asili ni wakubwa na wana pembe ndefu hata hivyo kwa miaka ya karibuni wafugaji wamelazimika kuanza kufuga ngombe wenye pembe fupi ambao wanastahimili magonjwa Kwa ujumla unaweza kusema Wasubi wanalima kilimo cha mchanganyiko wa mazao ya chakula, biashara na no ufugaji. Mazao makuu wanayolima ni migomba, mahindi, maharage, mtama, karanga pamoja na mihogo. Mifugo wanaifuga ni pamoja na ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku katika tamaduni za kabila la Wasubi. Chakula kikuu cha Wasubi ni ndizi ingawa kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa zao la migomba kwa sasa Wasubi wanatumia ugali kama chakula chao kikuu ambayo wao wanaona ni chakula muhimu kuitumia mtazamaji wa Esther TV. Hadi kufiki hapo juu ya historia ya kabila la Wasubi sina la ziada. Historia hii imeandaliwa na Astida Samuel na kuleta kwapo na Esther TV. Asante.